מזמור י"ז, תפילה לדוד. שמעה אדוני צדק, הקשיבה רמנתי, האזינה תפילתי, בלא שפתי מרמה. מלפניך משפטי יצא, עיניך תחזנה משרים. בחנת ליבי, פקדת לילה, צרפתני ול תמצא. זמותי בל יעבור פי. לפעולות אדם בדבר שפתך אני שמרתי אורחות פריץ. תמוך אשורי במעגלותיך בל נמותו פעמי. אני קראתיך כי תענני אל הט אוזנך לי שמע אמרתי. הפלי חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים במיניך, שומרני כאישון בת עין, בצל כנפיך תסתירני. מפני רשעים זו שדוני, אויבי בנפש יקיפו עלי, חלבנו צגרו, פימו דיברו וגאות, אשורנו עתה סבבונו. עיניהם ישיתו לנטות בארץ. דניונו כאריה יחשוף לטרוף, וככפיר יושב במצטרים. קומה, אדוני, קדמה פניו הכריעהו. פלתה נפשי מרשע חרבך. מי מתים ידך, אדוני? מי מתים מחלד? חלקם בחיים. וצפונך תמלא ויטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם. אני בצדק אחזי פניך אשבעה והקיץ תמונתך.